лицем до соленої води. Чи то було море з мого поту, чи із сукровиці таких, як я, а чи із сліз незайманих дівчат, не знаю. Голова моя починала переважати в бік водойоми, я, здається, вже складався наполовину з голови, наполовину з тулуба, коли ззаду мене хтось смикнув. То був дикий цап чи коза, котра прийняла мене за перезрілу траву, я сказав їй, що я хробак, і вона врятувала моє життя, а я не зжер її пасовисько. То було ранком, і ранок був зеленим. Сон другий. Простування. Бог не був задоволений тим числом. Диявол клав його собі на роздвоєний язик і пошкрябував піднебіння. Він реготав від того лоскоту так сильно, що його живіт ставав величезною шерстяною кулею, і він підлітав так ледве не до Бога. Бог шукав своє число два, але число два вже було дияволове, і той ні за що не хотів його випльовувати. А без числа два не міг бути зроблений третій день, що мав би утішити Бога. І тоді Бог послав дияволу сон про жінку, що сиділа під деревом. Диявол наступив на власну спокусу і кинувся цілувати жінку. Він не счувся, як випустив своє два їй до рота. А коли збагнув, що втратив свою забавку, уже не міг відрізнити, де була жінка, а де він сам. Поки він у розпачі ганяв, від одного озеркала до іншого жінка, що ім'я їй Софія, мовчки пішла до Бога. Він тоді саме спав, створивши ще одну одиницю до наступного числа. Жінка не стала будити його, лише поклала два обабіч одного. Бог прокинувся і був задоволений. Диявол прокляв жінку і відтоді напосівся їй відомстити. Жінка розкрила очі і пішла від них геть не озираючись. Сон третій. Відозва. А в мене була жінка, котру я кохав, чи чоловік, який кохав мене, і я також кохала його. Яка різниця? А все одно я обійшов це боком. І лише тепер коли я вже старий і сивий, а руки мої схожі на землю, зимними ночами я чую смак своїх солених сліз. Тоді я виходжу з хижі і кричу у ліс її ім'я. Та на нього не відзивається навіть дика звірина. І ліс стає смертельно німим, геть як торік, що я провів про її смерті. Хоча, може, і смерть її мені примарилась». Просто однієї ночі я встав і пішов з нашого дому, навіть не торкнувшись до її тіла, що лежало поруч у ліжку. Не знаю, може вона спала. А може, то дихав наш пес за стіною чи вітер. Стиха ворушив фіранками з вікон, що дивилися на схід. На п'ятий день, у четвер, пес наздогнав мене. Я погладив його чорну голову, і зляком намацав маленькі ріжки. Тоді пес поглянув мені в саму середину і сумно почвалав до лісу. З тих пір ночами долинає його виття. І то єдиний знак того, що я вже жив раніше. Мене почало помалу засипати піском, таким тяжким, як сніг. Мені було байдуже, що твориться довкола. Ось же із тиждень я не відкривав очей. Здається, вони мені повернулися в інший бік. Так, саме в інший бік, бо я зчудовано спостерігав теплі водоспади своєї живої крові. І, певно, через мене почався плач дитини, котра все повторювала більматий. Плач той переростав. У безнастанний лемент, репет, ревіння. Боже ж мій, що є страшніше нього? Я не породжував дітей, а лише вбивав чужих. На війні, ворожих солдат, на дорогах.